Kalianbera berriak Arratsaldeontongi etorri kalianbera albistegira gaur azaroak 3 astelena ahoxe dira ilabetak utzi zuen albisteak Azaroan udalean ospatutako plenoan hainbat gai ahbatez onartuak izan ziren. Azaroaren 24taren inguruko ekintzak gauzatu dira beran hainbat eragileen eskutik. Goiko argazkilaritza denda itxi egingo da. Elkarte gastronomikoari ematen zaion erabila da desegokigatik ez egona azaldu du gure txoko elkarteak. Bigarren eskuko merkatu txiki antolatu zuen berako labiaga ikastolak. Hain batek antolatu ditu bidazi elkarteak azaroan. Peioa norga ipuinkontalaria beran izan da aniztasunaren inguruko topaketan. Eraako hamazazpigarren kafean tzerki zikloria mailiera eman zaio. Ertzberttzen musikeen jaialdia formatu aldatu zetorri da bere haasigarren edizioan. Albistekin hasteko Azaroaren emeretzean ospatutako udal plenoan hainbat gai haobeze onartuak izan ziren. Hala nola 2016erako aurrekontuak Azaroaren 24taren egunarekin lotutako emakumeengandako indarkeria desagertzea sustatzeko mozioa non honen alde lan egiteko beretze proposamen onartu ziren eta bendoaren hiruak Euskararen egunari lotuta eta beraz honen alde lan egiteko mozioa hala ere aipatzekoa da azken mozio batek Bardeetako tiro ere muaren, eta bertan egiten diren maniobra militarren kontrako mozioak aintzuzen ere, etzutela denen aldeko botoa izan. UPN alderdeak kontrako botoa eman zion, bertan ezinbertzeko hainbat lanpostu daudela, eta mozioaren aldeko botoak lanpostu horiek galtzeko arriskoa dakarrela argudiatuz. Azararen hogeita bortzen, emakumeen ganako indarkediaren kontrako nazioarteko uguna ospatzen dela eta, hainbat ekintza gauzatu dira beran, gizarte zerbitzu eman komultazearen, Tokion institutuaren eta goldatz berako emakume talde feministaren eskutik. Goldatz taldeak antolatu da, azararen hogeian pintxopote morea egin zuten statuetan eta azararen hogeita bian, amaika telebistaren, ertzak, eraso sexistei aurregitaren zilegitasuna bideo eskenitzen bera landetan, ondoren magin gurua zelarik. Tokionan berriz, astean zehar autodefentsia ikastaroak egin eta maskonulitate eredu berriak lantzeko aukera izan zuten ikaslek. Guztira, amasei urteko egun bat ikaslek partartu zuteen. Azaroaren ogeita bortzari begira, asteazkena, elkarretaratzeak egin ziren. Bata eguerdik ordu batetan Tokionako paktiban eta bertzea ratxaldeko zortzietan mukixu zubian goldatz emaku metalde feministak teituta, bi elkarretaratzeak arrakastatxoak izan ziren. Berzalde egunean bertan bortziretako gizarte zerbitzuak bultzatu da, Mendarizen Noz ten gaspio de filme eskenitzen beralandetan arratsaldeko 6 eta Turtez berako altzate kalean hain ezaguna izan den Goiko Argartzkilaritza denda itxi egingo da jubilazia dela eta dendaren sorrera momentu nabarmenak eta teknologiaren eraginitz solastudak goiko Zarrazkiz Argartzkilaritza eta Zarrazkien nabar momentu 1985 aficionado revelado Pisco Jurita eta gero, pues, eh, libroa, cursillo Madrid, Barcelona, eta, bueno, pues, gero ja, afizien ja ja, pues, ja, profesional. Eta, ni pensatu, bueno, pues, momento nere itxera, eta gero nere bi urte, eta ja gero hemen, hemen paratu denda. Cergatik Zergatik arrazkien da bat? Pues, bi urte nere itxera, eta nipen nere itxera, orduan, zortzitan atxaldi, neguer dion, larun bata, igandean, eta pensatu, bueno, pues, erakusketa altzate argazkia, eta errandu, bueno, ja pues, alokatzen lokala, eta momentu, pues, berrogoita mar urte emendu. Berrogoita bat, bai. Carrera profesionaleko momentu horiek nahal? Nire gertzea Paris-Dakarre, Toyota, sortzie egun, eta gero Tunes, Libia, Senegal eta esperientzia inolvidable. Tecnología berriena gaina sumatu duzu eta nola egin diozu aurrespego horre era horrerri. Bueno, tecnología berrilla bai ni nere esperientzia pues e, eta bueno, pues cursillo bato bi ordenador, e, programa Photoshop, creo kiosko digital, creo cámara digital eta en momento pues, ni madrid cursillo va bilbo verse cursillo y uña esta experiencia agradable que no diferencia su, eh, revelato y ahorita belcha está revelado di, digital de revelado digital abudo ya seguido ya ordenador pasa tuta interneten, en esta cometó pues bueno verse experiencia ona, ona. Hau esan dire goikoren hitzak zorionak emendikan eta suerte torkizunean. oteak Elkarte gastronomikori non nonmenzaionera bile da desgokiagatik bere zingonna azaldu du berako gure txoko elkarteak. Alde batetik oraindik ere ostatuan falta unitz daudela jakin nazi du guretxokoako zuzendaritza batzordeak eta bi mila tamekako ettsaarren hemezorttzeko batzarran erabaki zen bezala, ordendu gabeko horien arduraduna agertu ezean, egun horretarako elabiltzaen el artea maratuko da. Bert alde, elkarte egi zikin eta bildugabe gelditutako aldeak unitz izan direla azpimartu du batzordeak. Baina batzordeari gehien arduratzen, omendion kontua, beran biziden jendea bazkide izan gabe elkartean sartzen dela da. Arrazoi guzti hauen gatik gure txokoa elkarteko zuzendaritza batzordeak horretu erazidu, gure txokoa ez dela elkarte gastronomiko bakarrik. Futbola, pilota, dantza, txirlindularitza, areto futbola, lurraren eguna, dizunia gagoeko eta bar dela errandu. Eta guzti hauegitea gatik, bazkideak ordaintzen dituzten kuotek bakarrik baimentzen dutela azpimarratu dute. Berako labiaga ikastolako taldeak bultzatuta, bigarren eskuko onberkatu txikian tolatu zuten azararen ogoitabian. Hotsari aurre eginez, jendean dana bilduzen ikastolako frontoian. Arropan ez etxeko tresneri zarrak erosteko aukera izan zen, eta didu, dirudien ez barkatu gero eta jende gehiago kartzen du parte horrelako ekimenetan. Merkatu txikean partartzen duen eskabatekin gauden. Eee, bueno, Kontatu Piskote, zer da... Zemarren urtia da merkatua egiten dela? Eee, bigarren urtia antolatzen dela Merkatu Uguraso, Guraso... Guraso eta antolatzen dute. Eta e, bigarren urtia da, eta urtean bi aldiz antolatzen da. Normalean, e, negu... Negu partera bat, eta udaberri partera bertze bat. Edo zeinek partartzen aldu e, Merkatu txiki honetan? Bai edo sinek, bai? Eh 10 jartzen e, dire i Kastolandako eta paratzen alda gosoetxean dituzuen prastoekin edo edo sinek paratzen andu. Eta ikusten duzu jendia etorri dela gaur erostera edo mugitzen dela jendia ikusten da. Bueno, eh Benes Naiko eguldi txarra iragarria zegon eta nik ustenun jende gutxi etorriko zela, orduan zerbait mugitu denez eh Naiko konten nago. Vale pues eskerrik asko olat, zure elkartzkota batik. Eta deus ere. Amni, <laughs> saludu. <laughs> eskerrik asko. Bizi kalitate osasuntxu eta jasangarriago bat lortzeko bidean, bertze gisako produkzio eta kontsumo bultzatzen duen bidazi elkarteak hainbat ekitaldean tolatu ditu azaroan, bertzeak bertze patinak ikastaroa, elkarretea ezagutzako atebidekin jardunaldia, lesakako ferienarira postua jarrizen eta bukatzeko azaroen nogoitabedetzian, ertz jaialdien barrenean, baratzeko produktuekin egindako bazkaria egin zuten. Peio Añorga ipuinkontalariak aztexoak aniztasunaren balio esentsibilizatu nahi izan ditu. Intimit, intimitatetik eta isiltasunetik abiatzen da Peio Añorga, aur literaturako hautazko ipuinak bitarte. Peio Añorga ibilbide luzea du egina ipuinkontalaritzen, kasi kogeita urte. Kontatzen ez dezik ipuinktaierrak irakaslei eta familiei ematen ere trebatua da. Mondragon Universitatean ere ipuntaierre maile ezaguna da, idazle ere bada berrogeitik gora liburu dituar gitaratuak eta 2008an Euskadiko aurliteratur saria jaso zuen. Berako Euskara batzordeak urtero bezala kafe antzerki zikloa antolatu du. Aurtengoa goa, amazazpigarren edizo izan da eta giz, Urtero bezala, zikloaren helburua da Euskarazko antzerkia ostatuetara eta oroar jendea biltzen dentokietara eramatea. Eta hiru emanaldi aldi izan dira guztira. Eta zarok azken asteburuan Ertz amasi garren aldiz ospatu da beran. honetan ordea formatu aldatu da etorri da, baratze gintza eta musika urztartuz. Hala ere, Oniburuz gehiago jakiteko asmotan asiergo gortz antolatzaietako batengana gana jo genuen eta bera kontatu zigun amasi urtza zehar Ertz jaialdiak egindako ibilbidea eta urtengorako antolatu dutena. Girolak! Abenduko zubian bian, Interklub pilota txapelketako lehenengo partidua joztatuko du bortziriak pilota taldeak beran. Bertzaldea bentuaren amekan berako Ander Randonea eta Inigo Martinezek aretako txapelketan parte hartuko dute. Eta honez gain DW txapelketa ospetsua martxan dago eta bertan promesaz kategorian jarraitzen duen beratar pilotariakin solasteko aukera izan genuen. hitzarreta ta biek ta igilan lehenengo partido un sensacion aqui nagauton ustebino partido gogorrago izantzen hasieran ikaragarresmo ikaragarresko ritmo jarri zuten kontrario eta hasiera gogor bat izantzen 6 eta 8uan ginen galtzen joan o por equipo equipo vuelta emangueño ta igilaran burukin bai nere bigoteekin sentitzen ez zu e, aukeraki, no le gusten zu chapek eta akaber hau eh aukerekin bai bueno Aukerak beti, badire, ez azkein ongi jokatuzkeroa, pareja hauziak aukera dugu orduan guainalik eta errendimendu ekina eman, e, ez da momentuatian burua makurtu eta segi aintzinera, hori bai, badire badakigutxe braia da. Agiz, bikote gogorra ditugu, minio, minio, bueno, espero dut gu ere bera bikote gogorra bat izakie. GEN DA GEN DA GEN DA amabian bertxosa izango da kataku ostatuan, Abenduaren emezortzian, Sako Irungo Taldeak, gaueko amarterdetan kontzertu eskeniko dukatako ostatuan, eta abenduaren ogeita zeian, Joseba Irazoketan lagunak, izanen dira taulaganean, gaueko amarterdetan. Bertzalde, abenduaren irua, na, Xavierko Franziskoren egun ospatuko da, hau Euskal Herriko Nafarroko, eta Euskararen patroia delarik. Haipatzeko, abenduaren iruan hiltzela, eta azken hitzak Euskarra egin omen zituela. Horregatik, Euskararen egun ospatzen da. la Euria, euria eta auria. Auxe izan da dena gaurkoz, Mila eskertzuen arretadatik eta gu datorren hilabetean itzuliko gara. Orain uin arrastuen bila saioaren emanaldi bereziarekin utziko zaituztegu. Ertz jaialdia dela eta musika saio berezia egina izan dugu bertan jasotako guztia errepasatzeko. Gozatu eta datorren hilabete arte. Agur! alianbera berriak